Tisztáthallgatóság! Az András Pannoniuszra vonatkozó adatokat részben saját műveiből, részben korabeli forrásokból ismerjük. Foglaljuk össze röviden ezeket az ismereteket. András Pannoniusz 1420 körül született Magyarországon. A műveiben található magyar kifejezések alapján magyar anyanyelvűnek tarthatjuk. Katonaként szolgált Hunyadi János alatt saját elmondása szerint személyes jó kapcsolat volt közöttük. 1444-ben részt vett Hunyadi-Mátyás keresztelőjén Kolozsvárot. 1445-ben nem sokkal a Várnai csata után Velencében belépett a kartaúzi rendbe. Döntésének okát nem ismerjük. Életének következő szakaszát Itália különböző városaiban töltötte. Élt Velencében, Bolonyában, Ferrarában, majd a páviai kartaúzi kolostorban veszítjük szem elől 1471-ben. A forrásokból kiderül, hogy, közt, hogy Itáliában köztiszteletben álló férfi volt. Belencében a Bolláni-Patricius családdal, Bolonyában Bornióda szálával a híres jogtudóssal, Ferrarában Borzó Desztével tartott kapcsolatot és feltehetőleg a herceg tanácsod, tanácsadói köréhez is hozzátartozott. Mátyáshoz írt tükréből pedig fontos magyarországi ismeretségeit térképezhetjük fel. Külön fejezetet szentel Vitéziános laudációjának, a következő részben pedig Várdai István kalocsai érseket magasztalja. Az utolsó fejezetben, mint művének lehetséges felolvasóit ajánlja az uralkodó figyelmébe Bosznia püspökét Benedeket, a pécsi püspököt Jánusz pannonius a kními püspököt Nyújtódi Miklóst, valamint Mátyás három ferrarában tanuló unoka testvérét. A szövegből arra következtethetünk, hogy korán sem távoli ismerettségekről van szó. Vitészt, akit válogatott, a humanista orációkra jellemző hasonlatokkal illet, még Magyarországról Hunyadi János köréből ismerte. Várdait annak itáliai jogi tanulmányai során ismerte meg, és ez a fejezet sem üres dicsőítő frázisok halmaza. Várdai szilárd hitén, erkölcsein, szónoki képességén, külső és belső jó tulajdonságain kívül szó esik Mátyás politikai támogatóiról is, azaz a magyar bárókról, akik Mátyás rokonai és barátai dévén hatalmas vagyonukkal mellette állnak. Felmaradt művei alapján egy széles látókörű szerzőképe bontakozik ki előttünk, akinek írásaiban több olyan témát is találunk, amely elmélyültebb kutatásra érdemes. András Pannonius 1467-ben Ferrarában írta meg Mátyás királynak ajánlott királytükrét, címe Libellus de Virtutibus mathié Colvino Dedicatus, azaz könyvecske az erényekről Corvin Mátyásnak ajánlva. 1471-ben Páviában egy újabb királytükörrel készült el. A mű első Ercole Deszte Ferrara uralkodója. A műcíme címe Libellus de Virtutibus Herculius tenzi dedicatus, azaz könyvecske az erényekről Ercole ajánva. Ercole herceg 1445-től 1460-ig Aragóniai Alfonz Nápolyi király udvarában nevelkedett, ahol megismerkedett koradivatos tudomány területeivel. Az építészettel, a képzőművészetekkel, a zenével és a haditudományokkal. Ferrara hercegeként a reneszánsz egyik nagy patronusa, Számos palota és templom épült a támogatásával, valamint uralkodása évei, uralkodása évei alatt európai szintű színházi és zenei élet bontakozott ki Ferrarában. A két királytükörben hasonló témakörök sorakoznak fel, és szó, szerinte, szó szerinti egyezések is találhatók de a figyelmes olvasó lényeges különbségeket és hangsúlyeltolódásokat fedezhet fel mind a tartalom, mind a stílus és a felhasznált források tekintetében. Például több a humanista dicsőítő irodalomra jellemző stíluseszköz jelenik meg Andrász Pannonius II. királytükrében, de külön tanulmányt érdemelnének az Ercole desztéhez írt a török elleni harcra buzdító fejezetei, melyekben ideológiai és gyakorlati tudnivalókat sorakoztat fel a szerző. Az előadásomban két olyan témáról szeretnék beszélni, amelyek szintén újdonságok a Mátyáshoz írt királytükörhöz képest. Egy új eszménykép és egy új forrás. Ha párhuzamosan olvassuk a két királytükör fejezeteit, feltűnik, hogy az erkoléhoz írt műben mennyire háttérbe szorulnak a bibliai és teológiai idézetek a világi írásokból származó idézethekhez képest. Ugyanígy a teológiai témakörök is rövidülnek. Mivel Andrász Pannonius mindkét címzetje, Mátyás és Erkoledeszte is hadvezéri feladatokat is ellátó uralkodó, már az 1467-es Mátyáshoz írt műből sem hiányoznak az ókori hadvezérekre, hadvezérekre történő utalások. De ezeknek a szerepe nem több, mint kötelező kellék. A Mátyás elé állított példakép nem valamelyik ókori hadvezér, hanem Hunyadi János. Az Erkoléhoz írt műben az ókori hadvezérekre történő utalások száma megtöbbszöröződik. Míg a Mátyáshoz írt királytükörben 12 utalást találunk, elsősorban Julius Cézárra és Nagy Sándorra, addig az elkoled estének címzett szöveg 49 utalást tartalmaz. Ezeknek funkciója is árnyaltabb, és az említett hadvezérek köre is bővül. Továbbra is gyakori Cézár és Nagy Sándor említése, azonban ezek a szöveghelyek nem alkotnak rendszert, szerepük megmarad az irodalmi toposzok szintjén. Az egy-egy ókori hadvezérhez történő hasonlítás egyik célja a hízelgés, a másik annak bemutatása, hogy milyen tulajdonságokkal kell, illetve nem szabad rendelkeznie egy ideális hadvezérnek. Például a józanságról szóló fejezetben megemlíti, hogy Nagy Sándor a túlzott borfogyasztás következtében ölte meg barátját klejtoszt. Vagy a haditudományokat méltató fejezetben András Pannonius Cézár és Nagy Sándor példájával hangsúlyozza a tanulás fontosságát. Cézár életében egyetlen nap sem telt el anélkül, hogy ne olvasott vagy írt volna valamit. Nagy Sándor nevelője pedig Or Arisztotelész volt. Ezek mellett a gyakori rövid példák mellett, amelyek színesebbé teszik a művet, megjelenik egy kiváló hadvezér, Publius Cornelius Cipio Africanus Maior, a második pun háború hőse, akit Andreas Pannonius a többi ókori hadvezére történő, történő utalásoktól eltérően példaképnek állít Ercole Destelli. Módszere szcipjó személyiségének felvázolásához az, hogy a szcipjóról szóló forrásokból hosszabb, rövidebb tanulságos történeteket emel át, gyakran szó szerint a királytükör erényekről szóló fejezete, fejezeteibe. Ezekre a forrásokra a későbbiekben még visszatérek. Ahogy említettem, az antik hősök felsorakoztatásának egyik célja a hízelgés. Egy uralkodóhoz vagy hadvezérhez címzett humanista műben Kötelező kellék egy nagy ókori személyiséghez való hasonlítás. Az Ercole harci erényeit méltató fejezetekben nem marad el Nagy Sándor és Hannibál említése, akik a Ferrarai uralkodóhoz hasonlóan már fiatal korukban hadvezérek lettek. Illetve András Panonius Ercole hadi ismereteinek bemutás, bemutatása kapcsán egyenesen egy másik Julius Cézárnak titulálja a herceget. A királytükör további humanista kelléke a címzett családfájának részletes felvázolása. Eközben érdemes kiaknázni, ha híres ős van a felmenők között, vagy valaki nevezetes helyen született. András Pannoniusz Mátyáshoz írt tükrében nem esik szó Mátyás családfájáról, csupán Hunyadi János jut jelentős szerephez. Ezzel szemben a szerző az Ercole desztének írt hosszasan tárgyalja a herceg családfáját. Részletesen, a előtanulmányokat végezve mutatja be Ercole őseit. Nem maradt ki az első három fejezetet felölelő családfából a nevezetes helysem. Első adzó az Eszte család alapítója Mantovában, Vergiliusz szülővárosában hunyt el. Humanista toposz, hogy a nagy emberek tettei csak akkor maradnak fenn, ha azokat valaki megörökíti. További újdonság a ferrarai herceghez írt királytükörben, hogy Andrász Pannonius is felveti ezt a gondolatot az Ercole tetteit bemutató fejezetben, Párhuzamba állítva magát és Ercolét Curcius szal és Nagy Sándorral, valamint Enniusszal és Cipióval, így hangsúlyozva az író fontosságát. A királytükör humanista vonásainak általános bemutatása után nézzük meg, hogyan épül fel az a modell, amelyet András Panonius Cipió afrikánus személyében állít Ercole elé. Mint már említettem, a szerző olyan rövidebb epizódokat veszett más művekből, amelyek minden esetben Cipió egy-egy erényét emelik ki. Ezek a részletek kisebb részben a Krisztus után első századi Valérius Maximus Factorum et Dictorum Memorabilium Libri Novem, azaz Emlékezetes Tettek és Mondások kilenc könyve című a középkorban és a humanizmusban széles körben ismert anekdota gyűjteményéből származnak. Valérius Maximus-t vállalhatónak tartja András Panonius, így hivatkozik is rá. A szövegek nagyobb részének forrása Petarka Episztolé rész, azaz Baráti Levelek című levélgyűjteménye, valamint életrajz gyűjteménye, melynek címe a De Viris Illustribus, azaz a híres férfiakról. Az Ad Familiárész 22. könyvének 14. levele, a szerencse, különösen a hadi szerencse és az erények kapcsolatáról szól. Amíg egy hadseregben az erényeké a főszerep, addig a győztes csaták sem maradnak el. A terjedelmes levél bővelkedik a róm, az ókori római történelemből vett jó példákkal, ellentétben Petrarka korának megromlott erkölcseivel. András Panonius az egész levelet ismerte, királytükre több fejezetében is felhasználta. A kartaúzi író azonban egyszer sem hivatkozik Petrarkára. A tőle átvett szövegeket jó részt a sajátjaként kezeli, illetve a Petrarkánál is szereplő auktoritásokat teszi meg szerzőnek, például szalusztius vagy Cicerót. A cipió jellemét bemutató részletek elsősorban a királytükör 22., 25. és 27. fejezetében találhatók. Mindhárom kaput az ideális hadvezér tulajdonságaival foglalkozik. András Pannonius a 22. fejezetben a D. Viris Illustribus CPO életrajzát felhasználva méltatja a CPO vallásosságát. Onnantól kezdve, hogy felöltötte a férfi tógát, azaz 16 éves korától, minden napot imádkozással kezdett a Capitolium Jupiter szentélyében. Nem a saját, hanem az istenségek erejében bízott. Mennyivel inkább kell tehát egy keresztény vezérnek bíznia az istenben? Állapítja meg András Spannonius. A vallásossággal szorosan összekapcsolódik a tisztaság erénye, amit a szerző több Petrarkától származó példával is alátámaszt. Az Ad Familiarész 22. könyvének 14. leveléből emeli ki azt az egyébként Cipjó Africanus Minorról szóló történetet, ahol arról van szó, hogy a hadvezér numanciai táborából kitiltja az árusokat és az örömlányokat, azaz számúzi, számúzi a gyönyöröket és a veszekedést és segítségül hívja az erényt, az erénytársaként pedig a győzelmet. Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy a szövegrészlet nem a második pun hőséről, hanem a harmadik púnháborút befejező Publius Cornelius Cipio Emilianusról szól, akit Cipio Africanus Major fia adoptált. Andreas Pannonius tévedése nem egyedülálló eset. A Cipio név az utókor tudatában szinte elválaszthatatlanul összefoglalta a két hadvezér érdemeit és jellemvonásait. Ugyanidde a déviris Illustribus Cipioro szóló életrajzából is beill, beilleszt egy hosszabb összefüggő történetet, amely arról tudósít, hogy Cipio mennyire emberségesen bánt hadifogjaival, különös tisztelettel övezve az asszonyokat és a hajadonokat. A Kirájtükör 25. fejezetének témája a magnanimitas, ami a klasszikus latinban nemes lelkűséget jelent, de a késő középkori latinságban a bátor szívűség erényét jelenti mely két, szélső, két szélsőség, a kicsinhitűség és a felfogalkodottság között helyezkedik el. A Magnanimitás erényét a Déviris Illustribus C.P.O. életrajzából származó történettel illusztrálja a szerző. A második Pum lezáró zámai csata előestéjén találkozik egymással C.P.O. és Hannibal. A Pum vezér béke feltételeit CPO elutasítja, és meri vállalni az összecsapást, az istenekre bízva a döntő döntőütközet kimenetelét. A 27. fejezet Ercole harci erényeit és haditetteit dicsőíti. Innen sem, innen sem hiányzik CPO bemutatása a D. Viris Illustribus CPO és Hannibal életrajza alapján. András Panonius mindkét nagy hadvezért párhuzamba állítja Ercole herceggel. Mindannyian fiatal koruk ellenére kiváló haditetteket vittek végbe. A fejezetben szerepel még egy részlet Petrarka CPO életrajzából, mely a csatába indulók lelkiállapot ábrázolja. A Petrarkától való hosszabb szó szerinti átvételek mellett a szerző a, király, a királytükör egyéb fejezeteiben is gyakran említi Szípiót. A legtöbb esetben egy-egy erény, például a kedvesség, a hazaszeretet és a bajtársiasság bemutatása kapcsán. Szípió személyisége a római birodalom legendás kiterjesztőjeként már az antifitásban is kiemelt szerepet kapott. Ö, a későbbiekben Petrarka annyira kiváló jellemnek tartotta, hogy a II. pun háborúban vitt tetteinek szentelte Afrika című eposzát, amelynek hatására Szcipió lett a korai humanizmus egyik ünnepelt hőse. Népszerűsége csak tovább nőtt, amikor 1416-ban vagy 1417-ben a konstanci zsinat idején Poggio Bracciolini a Szent Galleni könyvtárban felfedezte Silius Italicus Unica című eposzát, melynek témája szintén a II. pun háború. András Pannonius páviai tartózkodása alatt ismerkedett meg az Episztolé Familiárészlevél korpusszal, ugyanis 1471-ig, azaz az Ercole desztének címzett királytükör keletkezési időpontjáig, csak szorványosan találtam Petrarka, Petrarka leveleire utaló részleteket András Pannonius egyéb írásaiban. Továbbá szintén páviában került a kezébe Petrarka déviris Viris című életrajzgyűjteménye melynek, mint már említettem, elsősorban a CPO Africanusról írt darabja volt ráhatással. Az előadás hátralévő részében a D. Viris Illustribus utóéletével és szöveghagyományával szeretnék foglalkozni. Az András Pannoniusnál megtalálható hivatkozás nélküli szövegrészletek több szempontból is jelentőséggel bírnak. Egyrészt tanúsítják, hogy a 15. század 70-es éveiben a páviai Kartaúzi kolostorban használatban volt és hatott a dévíris Illustribus. Másrészt az András Panoniusnál szereplő részletek újdonságot hoznak a D.V.I. Illustribus szöveghagyományozódásával kapcsolatban. Petrarka feltétően már 1337-38-ban elkezdett dolgozni a D.V.I. Illustribus első nagyobb egységén, bár arról mindez ideig nincsenek adatok, hogy mely életrajzokkal foglalkozott ekkor. Írói terveiről így van, Kétségeim titkos küzdelme című dialógusában. Kezedet már nagyobb dolgok felé nyújtottak ki, és egy történeti műhöz fogtál hozzá. Ez a hatalmas mű magában foglalná a Romulus királytól Titus császárig terjedő időszak összes eseményét. Ezt még be sem fejezted, annyira öztökél téged a dicsőségvágy, költészetet hajóján már is Afrikába vitorláztál, és most úgy dolgozol szorgalmasan a már említett Afrika című műveden, hogy a többivel is foglalkozol közben. Így egész életedet e két mű írásával töltöz, töltöd, hogy a számtalan egyéb apróbat ne is említsem. És valóban, Petrarka haláláig dolgozott mindkét művén, de végül egyiket sem tudta befejezni. A D. Viris Illustribus cipió életrajzát még kétszer átdolgozta, és mellé számos római hadvezér és előkelőség biográfiáját készítette el. Idővel a D. Viris Illustribus két könyvé duzzadt. A másodikba bibliai és mitológiai alakok életrajzai kerültek. A D. Viris Illustribus nem tartozott a legismertebb írásai közé. Ezt jól érzékelteti, hogy jól lehet több Petrarka műs megjelentős nyomtatványként, a híres emberekről írt munkája először csak 1829-ben jelent meg nyomtatásban. András Pannonius a D. Viris Illustribusnak csak az első könyvéből használ fel életrajzokat, a Cipió Afrikánust és a Hannibált. A nagy hadvezérek közül elsősorban Cipió személyisége ragadta meg, így a legtöbb részlet az ő életrajzából való. Az Cipió életrajz három redakcióban maradt fel. Fenn. A legkorábbi, az úgynevezett Gamma szöveget az 1338-39-es évek környékén írhatta petrarka az Afrika című eposz kezdésével egy időben hogy Eposzához, melynek témája a második kúnháború történelmi anyagot gyűjtsön. Ezt a gamma szövegváltozatot 1341 és 1343 között részletesebben kidolgozta, és újabb tartalmi egységekkel bővítette. Így jött létre a béta szöveg. A béta szövegben az új epizódok beillesztése miatt időrendi zavar keletkezett, ennek kiabítására írta meg Petrarka a legkésőbbi, legteljesebb szövegváltozatot, az alfa szöveget, melynek keletkezési időpontja az 1360-as évekre tehető. A D. Viris Illustribus szöveghagyományával kapcsolatban pontos megjegyezni, hogy az, élet, hogy az egyes életrajzok nem hagyományozódtak önállóan, kivéve a CPO életrajz gamma változatát, amely viszont jelenlegi ismereteink szerint csak önállóan hagyományozódott. Ezt a variánst összesen kettő 14. századi vegyes tartalmú kódex tartotta fenn. Az András Pannonius által átvett szövegrészletek terjedelme lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a Kartaúzi szerző a Gamma válzatot használta. Feltételezhető, hogy a Hannibal életrajz is az Afrika című eposzhoz való adatgyűjtés terméke, szintén az 1338-39-es évek környékéről, bár ezt eddig bizonyítékok nem támasztották alá. András Pannonius átvételei a CPO Africanus Gamma válzatából, és a Hannibal életrajzból bizonyíthatják, hogy létezhettek olyan kéziratok a 15. században, amelyek egyszerre tartották fent Petrarka Szípió Afrikánusz életrajzának legkorábbi gamma változatát és a Hannibal életrajzot. Vagyis Petrarka a Szípió életrajz gamma változatával egy időben készíthette a Hannibal életrajzot. Köszönöm a figyelmet!